Második fejezet Rossz kedvét leküzdve Olivia vidámságot erőltetett a hangjában. – Szia, édesem! – átörelte a kislányt, és kisimította az arcából a rakon száplan főrtöket. – Elkéstél? – mondta tesz. Tudom, ne haragudj! Éppen indulni készültem, amikor közbejött valami. Hogy telt a napod? Tess alig észrevehetően megvonta a vállát, miközben elindultak lefelé az utcán. A kislány sietősen lépkedett, Olivia alig tudott vele lépést tartani. Tess faggatta tovább a gyereket. A válasz továbbra is dacos csönd volt. Nehéz napod volt? Pocsék, buta vagyok! Egyszerűen buta vagyok! De hogy vagy? De igen, én vagyok az osztályban a legbutább! Nem, te vagy az osztályban a legokosabb. Olyan magas az íkud, hogy fel sem látok odáig. Csak az a baj, hogy olvasászavaraid vannak. Csak az, kiáltott feltesz, és megállt. a sápad bőrén vörösen virítottak a szeplők. Fémkeretes szemüvege felnagyított a szomorú barna szemét, mely hirtelen megtelt könnyel. Mami, megint nem beltem ki a szünetben! Mert a dolgozatomnak nem volt se füles se farka. Pocsék a kézírásom. A tanárnő azt mondja, nem lehet elolvasni. És Pocsék a helyesírásom. És különben is. Nem azt teszem, amit ő az egész osztálynak mond. Nem hallom meg rendesen. A hallásom is, Pocsék. Olivia két tenyerébe fogta a kis tány harcát. A hallásod nem, Pocsék. Minden szót hallasz, amit mondok. Még azt is, amit nem kellene mivel a felnőttek nyelve. Tess kiszabadította az arcát, és sietős létekkel elindult. Olivia a saroknál érte utol, és több háztömbnyit baktatott Tess mellett, mire a gyerek kis séle csillapodott. Átölelte a vállát, és magához szorította, amit Tess most szótlanul tűrt. A következő sarkon jobbra fordultak, aztán balra mintha labirintusban járnánk, jegyezte meg Olivia a következő saroknál. Remélte, hogy mosolyt kapcserébe. Eljett ez barátságtalan megjegyzését hallotta. Aha, és mi vagyunk a patkányok? És mi lesz végül a jutalmunk? Tesz nem válaszolt, de addigra már haza is érkeztek. A lakás, ahol éltek, egy kis téglaépülethez kapcsolódott, mely szebb napjaiban Cambridge reménybeli előkelőségeinek egyikéje volt. Azt a tényt azonban, hogy inkább a szomszéd házakhoz hasonlított, semmint egy valódi előkelőség otthonához, sűrűn ültetett fák fették el. És éppen ezek a fák leplezték azt is, hogy a tulajdonosok a verandát beépítették, s a házhoz kis hálószobát és füldőszobát csatoltak, hogy ki tudják adni. Nem Olivia volt az első bérlő. Az apró konyha az ötvenes éveket idézte, a fűdőszoba valamivel jobb állapotban volt, de Olivia az első pillantásra megszerette a helyet, tetszett neki a hangulata, a különlegessége, a bája. Amint meglátta a borostyánnal befuttatott falakat és a rododendronokkal szegélyezett, kikövezett ösvényt, Azonnal tudta, hogy itt akar élni. Csak a beköltözés után ébredt rá, milyen apró a lakás, és nem biztos, hogy ér annyit, amennyit kifizetett, érte. De nem volt visszaút, s egyébként is hangulatos, különleges, bájos hely volt. Tesszé a kis hálószoba lett, melynek falait Olivia égszinkékre festette, s a padlótól a mennyezetig nyúló fákat rajzolt rájuk. Ő maga a nappaliban aludta kinyitható kanapén. A kanapé két oldalán egy-egy felállított homácsapda kapott helyett, melyekről lámpák lógtak alá. Ruhászekrényként egy guruló kocsira állított hajóláda szolgált, mindkettő tengelzöld színű, mint a homácsapdák, és éjszakánként könnyedén odébb lehetett kurítani. Oldalt egy pufók párnákkal ellátott karosszék állt, Melyben Olivia és Tess kényelmesen üldögélve olvashatta az esti meséket. A szobának az apró konyha felőli oldalán egy korai amerikai stílusú asztal volt két hozzáillő székkel, melyekkel Olivia lepte meg saját magát az előző születésnapja alkalmából, és amelyeknek előző tulajdonosairól órákon át lehetett fantáziálni. Most, amikor hazaértek, Alig nyitották ki az ajtót, már is megszólalt a telefon. Anya és lánya nyugtalanul, rosszat sejtve összenézett. – Biztosan ted az? – mondta tesz. – Aha. – Tíz percet késtünk. Fogadok, azóta egyfolytában próbálkozik. – Aha. – Nyilván ideges valami miatt? – jegyezte meg a gyerek gúnyosan, amit Olivia tiszteletlenségnek vett volna, ha nem tudja, mennyire igaza van tesznek. Ted valami miatt mindig ideges vagy feszült volt. Olivia véletlenül minden előzetes megfontolás nélkül ismerkedett meg vele egy könyváruhás csomagolópoltjánál. Utólag végig gondolva, már akkor tudhatta volna, hogy a férfival csak baj lesz, ugyanis sohasem mosolygott. Igaz, a legtöbb férfival ellentétben mindig a szemébe nézett, Választékosan beszélt, még az is érdekelte, hogy Olivia mit olvas és miért. Természetes, hogy Olivia ezt kezdetben annak tudta be, hogy a férfi nyilván belehabarodott. Virágot hozott neki, vacsorázni, moziba vitte. Olyan gyakran telefonált, hogy Olivia végül megkérte, a műteremben ne hívja fel. Addigra már arra is rájött, hogy nem belehabarodásról van szó, Egyszerűen csak neurotikus módjára közeledett hozzá a férfi, mint az életében mindenhez. Öt hónapja tart ez a kapcsolat, s lassan a végéhez közelít. Olivia kénytelen volt elismerni, hogy ez az ő formája. Valahogyan mindig veszteseket választ ki magának. Jól lehet, nem kész a karba. Sohasem így tervezte. Megtetszik neki egy vonás, nagy szürke szem, vagy szexis hang, de nem mindig csak fizikai vonás. Pete Fitzgeraldba például azért bolondult bele, mert a férfi tudott főzni. Ír, olasz, zsidó meg görögételeket főzött. Olyan könnyű orosz blinit tudott készíteni, amilyet Olivia még sosem evett. A konyhát leszámítva azonban minden más ügyben esetlen volt. A telefon egyre csak csöngött, míg végül Olivia felkapta a kagylót. – Halló! – Szia! – mondta Ted. – Csak jelentkezem. Pokoli napon volt, egyik értekezett a másik után. Mintha mindenki meg akarná változtatni az egész világot, holott semmi másról nincs szó, mint egy jelentéktelen kis éves tervéről, ami nyilván már az első év után megfeneklik. Miért értetek haza ilyen későn? – Mindenféle közbe jött – Válaszolta Olivia a szemét forgatva, mire tesz elnevette magát. De figyelj, most nem tudunk beszélni. Tudom, milyen az. Nekem sem volt időm semmire azóta, hogy felébredtem. Esküszöm, be sem állt a szám egész nap. Én sem vagyok most valami jó formában. Tíz perc múlva visszahívlak. Ne hívj vissza. Egy csomó dolgunk van tesszel. Majd én telefonálok. Hát, rendben. Itt leszek még egy óráig. Aztán a konditeremben, az még egy óra, feltéve, hogy minden gép üres lesz, amit használni akarok, ami csak optimista feltételezés, mert azok az izomagyúak órákra lefoglalják a súlyzókat, és ugyan vagyok sem vagyok ötven kilóis szénaszál, mégis lenéznek, meg még futok is. Szóval, ha Netán tovább tartaná egy óránál, az volna a legjobb, ha otthon hívnál nyolc körül. Jó? Megpróbálom, most már nem kell. Olivia rossz kedvűen letette a kagylót. Ted mindig ilyen hatással van rá. Tesz remegő állal nézett fel rá. Mrs. Wright üzenetet küldött. Te jó ég! Olivia azonnyomban megfeledkezett Tedről. Mély lélegzetet vett. Már csak abban reménykedett, hogy az üzenet zárt borítékban érkezett. Felnyitottam. Nem létezik. Felnyitottam és eldobtam. Jaj, tesz, látnom kell. Nem fogod, ő csak egy tanár, nem tud semmit. Így állunk. Akár zárt boríték, akár nem. Tesz, sejti, mit akart a tanár. Hol van az üzenet? Tesz, dacosan elfordította a pillantását. Olivia megfogta a gyerek állát, és lassan maga felé fordította. Hol van az üzenet? Tesz a nézett, az állát összeszorította. Olivia sóhajtva elengedte a gyerek állát, és hátra lépett. Ekkor meglátta, hogy tesz Farmer nadrágjának a zsebéből kikandikál egy tépet, papír sarka. Olivia sorra előhúzta a darabokat. A tűzhely melletti kis pulton összeillesztette a feszniket. Kedves Miss Jones! Kezdődött a szöveg. Nyomatékosan kérem, hogy keressen meg tesz jövő tanévének dolgában. Tisztában vagyok azzal, milyen kellemetlen a gondolat, hogy évet kell ismételnie, de az üzeneteim bevétele nem segít a dolgon. Miféle üzenetekről van szó? gondolta Olivia rémülten. Találkoznunk kell. Hétfőn készítem el véglegesen az osztály jövőévi tanmenetét. Ha addig nem veszi fel velem a kapcsolatot, akkor kénten leszek azt javasolni, hogy tesz ismételje meg a negyedik osztályt. Üdvözlettel, Nancy Wright! Oliviával megfordult a szoba. Test megvizsgálták, és elkészült a diagnózis. Hetente háromszor jár külön foglalkozásokra. Amikor Olivia legutóbb beszélt a tanárnővel és a külön órák vezetőjével, azt az információt kapta, hogy a lánya némi előrehaladást mutat a helyes írás terén. A dolgozatai azonban továbbra is rosszak lettek, mivel vagy rosszul olvasta az utasításokat, vagy rosszul írta meg a válaszokat. Nem tud olvasni. Rettenetes probléma. Nem tud olvasni. A foglalkozás vezetője azt állította, hogy ez idővel javul. Olivia tudni szerette volna, mennyi az az idő. Tesz szemlátomást, egyre inkább lemarad az osztálytársai mögött. Szeret tanulni, de sosem tudja megmutatni, mennyit tud. Amikor Olivia felolvas neki, mindig aktív és okos. Kis segítséggel bonyolult fogalmakat is képes megérteni. Amikor azonban magára marad, nem tud velük mit kezdeni. A külön órákat vezető tanárral eltöltött heti fél óra szemlátomást kevés, pedig tesz kétszer ennyivel is meg tudna birkózni. Az igazat megvalva speciális iskolába kellene járnia, de ez csak álom. Olivia megtesz mindent tőle telhetőt, vagyis segít a házi feladat elkészítésében. Megpróbált a tanárnővel is beszélni, hogy jót tenne, ha kicsit kedvesebb volna teszhez, ám bár tesz sem tett jót az ügynek azzal, hogy nem hozta haza az üzeneteket a kiabálj velem! – könyörgött a kislány. Azért nem hoztam haza neked a többi levelet, mert tudom, hogy mit akar Miss Wright. Látom az arcán, amikor a dolgozataimat olvassa. Azt hittem, hogy ha nagyon igyekszem, akkor jobban haladok, és ő nem néz rám úgy, de semmi sem változik. Olivia magához húzta teszt, és szorosan átölelte. Mindent ért, mi több, egyet ért. Már a kezdetek kezdetén nem akarta, hogy Tess Nancy Wright osztályába kerüljön. Az a nő szentírásnak veszi az utasításukat, már pedig Tess számára az utasítások követése a legnehezebb dolog. Kétségbe esik. Kapkod. Elveszíti a fonalat. Találgat. A másik negyedikes tanárnő sokkal türelmesebb a nehezen tanuló gyerekekkel, csak hogy, amint az igazgatónő szárazon közölte Oliviával. Nem oszhatja be az összes ilyen gyereket az ő osztályában. Olivia egész egyszerűen képtelen volt felfogni, hogy Nancy Wright vajon miért nem hívta fel, amikor az üzeneteire nem kapott választ. Egyébként is többre mentek volna, ha a nő telefonon keresi meg. Kegyetlen dolog leírni egy gyerek hiányosságait, aztán a gyerekre bízni a levelet. Olivia fel sem tudta mérni, mekkora rombolást okozhatott a lánya önbecsülésében az utóbbi egy év. Meg lehet, bármelyik tanár esetében ez történt volna. Tesz érzékeny korban van. Ugyanezen okból talán nem is csak külön tanárra lett volna szüksége, hanem terapeutára. Mit tegyen? Megszerezte egy magántanár címét, aki foglalkozna tesszel a során, de a magántanárok pénzbe kerülnek, az elektronikus pénzátutalás pedig, mely Jared halála után hónapokon át zajlott, hirtelen abba maradt, mivel Jared szüleibe jelentették, hogy tesz nem a fiúk gyermeke. Még hogy tesz nem Jared lánya, ez mélységesen bántotta olivia -t. De az övé, jelentette ki Olivia az ügyvédnek, aki a család döntéséről értesítette. Be tudja bizonyítani? Persze, hogy nem tudta, hiszen a bizonyíték maga tesz. Te Olivia nézte a tévében a jogi eseteket. Ismerte az ügyvédek észjárását. DNS-tesztet akarnak. Az ügyfelemet elhamvasztották, közölte ez a bizonyos ügyvéd. A hambait a Great smokey fölött szórták szét. Ha nem készült korábban DNS-teszt, akkor önnek ne lesz a bizonyítás. A család semmit nem hajlandó átadni a tesztvizsgálat lebonyolításához. Be kell őket perelnie. Olivia fogadkozott, hogy ezt teszi, s két teljes percig így is gondolta. Aztán kiózanodott. Nem tehetik ki ezt egy apasági kereset megpróbáltatásainak. Arról nem is beszélve, milyen sok pénzbe kerülne az, hogy pénzhez jusson. A Stark kapcsolat megszakadt. Szomorú fordulat volt ez egy már addig is épp eléggé szomorú történetben, ugyanis egyáltalán nem a pénz volt a lényeg hanem a szeretet. Olivia szerette Jardot. Csodálatos ember volt, folyton értekezéseket ért olyan látszólag érthetetlen témákról, hogy miként függ össze a sárgarépa fogyasztás és az éjszakai madárhangok felismerésének képessége. Váltig állította, hogy az emberiség számára fontos témákkal foglalkozik, és Olivia még akkor is hitt ebben, amikor a férfi nem törődött vele többé. Olivia nem tervezte, hogy gyerekük lesz. Ám, amikor várandós lett, azt képzelte, Isten így akarja Jared tudomására hozni, hogy maradjon mellette. De nem maradt. Jared rég elhagyta őt, mire tesz megszületett, de több mint kilenc éven át a saját elhatározásából fizette a gyerek tartást. Szó nélkül vállalta magára a kötelezettséget. Olivia abban reménykedett, hogy ez elég súlyja lesik latba a család döntésénél. Azt remélte, hogy talán ragaszkodnak elveszett fiúknak ehhez a kis maradékához. Csak hogy nem ragaszkodtak. Itt van tehát Tess, akinek nagyon nagy szüksége volna a segítségre. Olivia kölcsönt is hajlandó volna felvenni, hogy ki tudja fizetni a magánórákat, ha Tess is ezt akarja, de a gyermek nem akarta. Tenisztáborba akart menni, szívvel lélekkel arra vágyott, mivel az osztály két hangadó lánya tenisztáborba megy, s Tess úgy gondolta, számára ez az egyetlen esély maradt bebizonyítani ügyességét. Még sosem teniszezett, de az atlétika jól ment neki, és ha nagyon igyekszik, minden lehetséges. Nem mintha Oliviának volna pénze a tenisztáborra. Nem mintha akár élelemre volna elég pénze, ha nem talál magának egy másik állást. Tucatnyi múzeumnak elküldte a szakmai önéletrajzát, hát ha valahol szükség van állandó fotórestaurátorra. Eddig hat visszautasítást kapott. Felmerült benne, hogy visszamehetne eladónak egy fényképészeti boltba, de azt a munkát ki nem állhatta. Szeretett fényképezni, szinte ösztönösen jó felvételeket készített. De másokat erre tanítani egészen különböző dolog. Oliviának nem volt hozzá sem türelme, sem fantáziája. Az észjárása különbözött másokétól. Tesz nem véletlenül diszlexiás. Mit tegyen? Eszébe ötlött valami. Újával felfelé fordította a kislány állát, végig pillantott a barna fürtökkel keretezett szeplős arcocskán, melyet tesz az apjától örökölt. Aki még csak meg sem akarta ismerni a gyermekét, és elárasztotta a szeretet. Mit szólnál egy kínai vacsorához? Tesszeme felcsilland. Gongbao! Olivia bólintott. De csak ha kész vagy a leckével. De én már is éhen halok! Olivia kinyitotta a hűtőszekrényt, és teletöltött egy poharat tejjel. Addig is itt meg ezt. Minél hamarabb neki látsz, annál előbb indulhatunk. Tess átvette a poharat. Húsz oldalt kell elolvasnom! Húszat? Húsz oldal töménytelen mennyiség egy diszlexiás tíz éves számára. Melyik könyvből? Tess felemelte a földrajzkönyvet. Rendben, mondta Olivia, és megpróbálta leplezni csalódottságát. Kezd el, amíg én átöltözöm, aztán együtt befejezzük. Felkapta a postáját, és átpörgette a leveleket, miközben a szekrény felé sétált. Félúton megállt, és leült a kanapéra. A kezében tartott borítékon nem volt feladó, csak csikágói bélyegző. Ennyi elég is volt. Olivia szíve hevesen dobogni kezdett. A kézírás ismeretlennek tűnt. Igaz persze, hogy négy éve nem kapott levelet az anyjától. Sok minden történhetett, ami megmagyarázhatja a változást. Az anyja talán eltörte a csuklóját, és gipszben van a keze. Vagy egy baleset során elvesztette az egyik karját. Vagy agyvérzést kapott. Vagy vagy csak olyan ideges lett attól, hogy a lányának ír, hogy remegett a keze. Olivia feltépte a borítékot, de azon nyomban csalódottságot érzett. A borítékban a legutolsó levele volt felbontatlanul. Kihajtogatta a tett cédulát és elolvasta. Annak, aki ezeket a leveleket írja, ön nem egy levelet küldött már erre a címre, de itt nem lakik semmiféle Carol Jones. Ne írjon újra! Olivia előrehajolt, és átölelte a térdét. Ez volt a legutolsó cím, amiről tudott, hát vagy az történt, hogy az anyja elköltözött az utolsó levél megírása után, vagy tévesen írta fel a címet. A tévesen fontos szó. Olivia ugyanis nem akarta hinni, hogy szándékosan tette. Nem akarta elhinni, hogy az anyja nem akar vele semmiféle kapcsolatot tartani. Igaz, a legutolsó levele rövid volt, és semmit mondó, de azt azért nem írta Oliviának, hogy hagyja őt békén. Ilyet sosem tett. Egyszerűen csak eltűnt egy héttel Olivia érettségie után. Úgy gondolta, teljesítette a kötelességét. Más anyák is gondolkoznak így. Nincs abban semmi rossz. A lényeg minden esetre az, hogy ha Kerol nem kapta meg az utóbbi időkben írott leveleit, akkor nyilván azt sem tudja, hol találhatja Oliviát. Lehet persze, hogy próbálkozik. Talán ő is küldözget leveleket, amelyeket visszakap. Olivia a szokásosnál hosszabb ideig kérte a postát, hogy a régi címéről ide tovább a leveleit, de az a dátum is rég lejárt. Most mit tegyen? Megszólalt a telefon. Tesz már emelkedett, szívesen abba volna az olvasást, de Olivia felpattant, visszanyomta a gyereket a székre, és maga ment a telefonhoz. Halló? Csak én vagyok megint. Most indulok a konditerembe, nyolc előtt nem valószínű, hogy hazaérek, aztán jönnek a hírek a CNN-en, és mire bekapok valamit, már későre jár, de tudni szeretném, hogy akkor a holnap este rendben van-e. Olivia beletúlt rövid hajába. Holnap este? kérdezte értetlenül. Az Északi Bistró. Az Északi Bistró új olasz étterem volt, melyet alig egy hónapja nyitottak. Ted jókat hallott róla, és mindenképpen oda akart menni, mintha attól félne, hogy bezárják, mielőtt ő kipróbálná. Olivia arra gondolt, hogy ha ilyen hamar bezárnák, nem is érdemes oda menni. Nem mehetek, Ted. Hétközben nehéz, már mondtam. Tesznek kell segíteni a tanulásban. Arról nem is szólva, hogy a Teddel való randikról Olivia mindig fáradtan és feszülten ért haza. Tedd körül semmi nem könnyed. Semmi. Szombat estére három hétre előre minden asztal le van foglalva. Annyira felkapott ez a hely, hidd el, Olivia, holnap kellene mennünk. Olivia hirtelen ingerült lett. Ha annyira felkapott, akkor ott lesz egy hónap múlva is. Foglalja asztalt akkorra, Ted, Holnap este nem jó nekem. Jó van, jó van. Azért nem mondom le a holnapot sem, hát ha meggondolod magad. Szóval, később felhívsz? Beszéljünk holnap vagy hónap után. És mi lesz az északi Olívia Olivia igyekezett megőrizni a nyugalmát. Azt mondtam, nem. Azt mondtad, lehet, hogy meggondolod magad? Azt te mondtad. Én azt mondtam, nekem nem jó. Úgy beszélsz, mintha pocsék hangulatban volnál. Biztosan megint Otis húzott fel. és oda, farok az a pasas. Jó, hogy végre nyugdíjba megy. Ha még néhány évig vele kellene dolgoznod, reménytelen lennél. Szóval, figyelj, később hívlak. Olivia mélyen beszívta a levegőt. Ne hívted! Édes Istenem, hagyj már egy kicsit békén. Jó, jó, ne szívd merre! Hú, mennyi az idő, mennem kell. Az izomagyúak már elárasztották a konditermet, ott töltik minden estéjüket. A súlyemelésben kimerül a kultúrájuk, majd holnap hívlak. Azzal letette a kagylót, még mielőtt Olivia megszólalhatott volna. Olivia egy pillanatig tanástalanul állt, s azon tűnődött, hogyan tudna szót érteni ezzel az emberrel, amikor megszólalt tesz. Talán ő is diszlexiás, lehet, hogy ő sem hall jól. Te jól hallasz, mondta Olivia szemrehányúan. Újra elindult, hogy átöltözzön, s közben hirtelen sajnálni kezdte önmagát. Az iskolai válság, az anyja eltűnése és a tedmiatti megpróbáltatások egy órán belül zúdultak rá. Díjat érdemelne a kitartásáért. Sarkon fordult, a bejárati ajtóhoz ment és magához vette az irattáskáját. Leült a kanapéra és kinyitotta a táskát. Abban a pillanatban megcsapta az orrát a frézia illat. Kivette Natalie Sebring borítékját, és kis ideig csak fogta. Ne hagyd serben, Natalie Sebring, mondta magában, és kinyitotta a borítékot. Félrehajtotta a kísérőlevelet, és az Otisnak címzett sárga borítékot, kivette a fénykép köteget és az ölébe rakta. Lassan, egymás után szemügyre vette, tanulmányozta mindegyiket. A szereplők már ismerősek voltak. Egyes képeken Natali volt látható a férjével, másokon ők ketten a gyermekeikkel. Néhány fotón egy nemrég született kisbaba. Kisbaba. Ezeken a képeken viszont nem szerepelt az idősebb fiú. Olivia gyorsan végignézte az összes felvételt, de a három gyerek sehol sem szerepelt együtt. Furcsa. Persze, nem is olyan furcsa, gondolta. Ez a kisbaba későn jött gyerek. Meglepetés a két szülőnek, akik még mindig szerelmesek egymásba. Az idősebbik fiú nyilván bent lakásos iskolába jár, vagy talán már egyetemre. Olivia úgy képzelte, hogy a Harvard hallgatója. Lelki szemei előtt meg is jelent a fiatalember ember felszerelésben, mezén az egyetem kezdőbetűivel. Ilyen fényképet nem talált, volt azonban egy, amely a lányt mutatta az esküvője napján. Aztán volt néhány felvétel Natali férjéről a szőlőskertben, munkásai körében vagy egyedül. A férfiak hosszúra növesztett barkójából ítélve a képek a hatvanas vagy a 70 években készülhettek. Néhány fényképen építkezés volt látható. Mintha új épületet húznának fel a szőlőskert területén, az építőcég tábláján az állt, hogy itt borászati üzem épül. Olivia kíváncsi lett volna a kész épületre is. A fényképek nézegetése közben már is kikapcsolódott. Életében nem járt még borgazdaságban, de mindaz, amit a képek mutattak, arról árulkodott, hogy a család jó módban, könnyedén él, rengeteg a napsütés, az amatos szőlő és a jó indulat. De jó lesz a nyolcvanas és a kilencvenes évek fényképeit is látni majd, amelyeken biztosan unokák csimpaszkodnak a veranda korlátjába, csoportképek készültek a lépcsőkön vagy a születre felállított és megterített asztalok között a gyerekek, a szülők és a nagyszülők seregéről. Ezeken az utóbbi időkben készült fényképeken nem sok javítani való akad. Van rajtuk egy-két folt, az előhívás közben keletkezett apró, emúziós buborékok nyoma. Némelyik fénykép sarka behajlott, s a felület megtört, vagy egy-két másolat összepödrődött. A legnagyobb probléma, mint mindig, a színek elhalványulása, de ezt könnyen lehet orvosolni oly módon, hogy az emberkontraszt papírra átmásolja a képeket, és szűrőkkel élesebbé teszi a színeket. Kézzel végzett aprólékos munkára csak olyan ritka esetekben van szükség, mint Dorotea Lange fotói. Natali képeinél erre nem lesz szükség. Lényegében inkább állagmegőrzésre, s nem restaurálásra szorulnak. Olivia archiválási eljárást fog alkalmazni Natali nyomatékos kérésére. Natali szíbring azt szeretné, ha a fényképek örök időkre megmaradnának. Olivia azon tűnődött, hogy vajon miért ilyen fontos ez az asszonynak, s közben kiemelte a kísérőrevelet. Az elefáncson színű papír fejlécén az Asconcet mély vörös logója állt a szokásos feliratozással. Miként a címzést, magát a levelet is kézzel írták, s a betűk formájá Olivia elképzelte Natali hangját. Kedves Otis! Mellékeltem, megküldöm a következő adag fényképet. Ön az eddigiekben is szinte csodát művelt. A mostaniak újabb képek. A lányom esküvőjén készült felvétel sarkára sajnos sajnosból cseppent. Be kell vallanom, hogy nem az esküvői borból. Ha így történt volna, érzelmi okokból akár ott is maradhatna. De az én hibámból nem régiben cseppent oda. Éppen új kabárnetünket kóstoltuk, amikor a fényképeket szortíroztam. Kezem már nem olyan biztos, mint régen. A bor minden esetre szerintem jobb, mint a whisky. Már csak azért is, mert ezzel foglalkozunk, s ebből élünk. Olivia elmosolyodott. Natalina kimondottan jó a humorérzéke. Lassan a fénykép végére élünk. Még egy utolsó küldemény lesz, melyet remélhetőleg a jövő héten postázok. Mint az első levelemben kértem, szeretném valamennyi képet visszakapni augusztus 1-ig. Így egy egész hónapon marad arra, hogy az általam elképzelt módon rendszerezzem őket. Ami ez utóbbit illeti, volna egy kérésem. A következő fázis általam elképzelt végrehajtásához segítségre van szükségem. Nyáron sok a munka a szőlőskertben, és annyi minden egyéb feladatom is van, hogy attól tartok, nem leszek képes az ön ragyogó munkájához méltó módon befejezni a munkálkodásomat. A felvételekhez kísérő szöveget mellékeltem. Kapkodva, több fogalmaztam meg, ám őszintén szólva, így is terápiás hatással volt rám. Hat hónap mindazonáltal túlságosan rövid idő ahhoz, hogy az ember egy egész élettörténetet összefoglaljon. A szövegemet egységbe kellene rendezni és megszerkeszteni, s vannak még egyéb részletek is, melyeket nem érintettem. Szükségem volna tehát valakire, aki segít. Olyas valakire gondoltam, akiért a számítógéphez, ám jó szeme van a művészethez is. Olivia felült. Nekem jó szemem van a művészethez, gondolta. Olyas valakire volna szükségem, aki összefogott, talpra esett, és aki kellemes társaságot jelent? Aki kíváncsi, kérdéseket tesz fel, és kiúz belőlem olyasmit is, amit egyébként megtartanék magamnak. Én összefogott vagyok, és talpra esett, morfondírozott Olivia. Kellemes társaság vagyok. Kíváncsiság? Milliók érdésem van már is a restaurált felvételekkel kapcsolatban. Egyetemistára gondoltam, talán egy angol szakosra, ám bár attól tartok, hogy az egyetemisták már megkezdték a nyári szünetet, és a többségük elrepült vakációzni. Feladok egy hirdetést a vasárnapi hírekben, Noha szívesebben alkalmaznék valakit személyes ajánlás alapján. Otis, ön olyan csodálatos munkát végzett a fényképeimen. Megbízható és ért a mesterségéhez. Azt remélem, hogy talán vannak Cambridgeben hasonló gondolkodású ismerősei, akik művészi hajlamokkal is rendelkeznek, és a beszélgetésben is örömüket lelik. Hű, itt a bökkenő. Nem, mintha Olivia nem lenné örömét a beszélgetésben. Szó sincs róla. Csak éppen nehezebben jönnek a szájára a szavak, mint másoknak. Vajon ő is diszlexiás? Efelől nem volt biztos. Amikor iskolába járt, akkor még nem kellett ennyi tesztet írni. Azok szerint, akik ismerték, egyszerűen csak lassan tanult. De tanult. Mindig mindent el tudott intézni. Talán eltartott egy ideig, de a végeredmény mindig rendben volt. Natali ajánlata egészen jól hangzott. Az a szkonszedben a nagyházban rengeteg vendégszoba van, tehát szállást és ellátást tudok biztosítani, s mellé még egy csinos fizetést. A lényeg az idő. köszönettel fogadom minden javaslatát. A legjobbakat kívánva üdvözli, Natali! Olivia letette a levelet, s a fejében egymást kergették a gondolatok. Egy nyárród izlanden olyan volna, mint egy álom, és megfelelne a kívánalmaknak, egészen biztosan megfelelne. Igaz, nem ilyen gyorsan. Voltaképpen küzdködik az írással, de behozhatná a lemaradást, ha éjszaka és hétvégeken is foglalkozna vele. Képes volna megtenni azt, amit Natali kér. Tudta, hogy képes volna rá. Vajon nem tette meg mindent Otis számára is? Otis, jaj, Istenem! Otis azt szeretné, ha július végéig a műteremben dolgozna. Nem mondhat fel egyszerűen. Ennyivel tartozik neki. A barátja. Csak hogy Otis nyugdíjba megy. Július után már nem lesz Olivia munkadója. Otis hagyja el őt. Jó, nem elhagyja. Szabaddá teszi. Mit számít az, ha Olivia pár héttel korábban kilép? Kinek árt vele? Otis már nem vállal új megbízásokat. Már csak a régieket kell befejezni. Olivia úgy számított, ha túlórázik, végezni tud azokkal, s ami marad, azt Otis befejezheti. Tesz imádná Askuonszetet. A szőlősket az Askuonszet folyó és az Atlanti óceán között félúton terül el. Tess mindkettőt szeretné. Szeretné a helyi teniszpályát is. Olivia a fényképekről ismeri a helyet. A nagyházat is szeretné. És Natalit. Nataliért egyenesen rajongana. Nataliban megtestesül mindaz, ami egy nőt igazi nagymamává teszi. Vagyis igazi dédnagyivá. Szállás és ellátás a nagyházban. Olivia meghalni is képes volna érte. És csinos fizetés? Vajon mit ért ezen, Natali? Ha valóban csinos összegről van szó, abból meg lehetne fizetni tesz magántanárát. Egy valóban csinos összeg nagyon jól jönne. Jared örökre eltávozott, és Olivia anyja továbbra is az eltűntek listáján szerepel, az életnek ezt a két tényét most egészen elviselhetővé tette Natali Sibring meghívásra. Na jó, nem kimondotta, meghívásról van szó. A végeredmény azonban mégiscsak ez. Akarom azt az állást, gondolta Olivia.